Salamu alejkam ya ya rasul allah. Pomala sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha shi'ta taj'alul gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo ga svi zajedno da nas počasti. Da te blagodati njegove spoznajemo kroz njihovo Trajana. I da nas on zaštiti od spoznajemo blagodati samo zato što smo iz Google. Salavat i salam njegovu emiljeniku Muhammedu, častnoj plementu i povrat s velim ashabima. Molimo gospodara, najvećim imenom njegovim, da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu i da nas sačuva od vatre i svakog dijela koje približava vatre. Amin. Amin. Draga braće i sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullah s.a.v. I prošli put je samoma bio naš Hafiz Abul Aziz. I čitali ste hadise koji govore o tome kakav bi mi odnos trebali imati prema onome čemu vrijednosti značaj daje uzvišeni gospoda. Vaš dolazak večera su ovdje, vaš boravak u džami treba da bude isključivo zato što smatrate da na ovim mjestima možete zadobiti onu ljubav koja nadilazi sve Bir vaktile možda i blizu 20 godina prije ovog ovaj večerja, Jedan predavač je držao predavanje i rekao je kada se vezujete, vezujte se za vječni. Mi smo mislili da on baš nije sav svoj. Niko nije vječan. Može za Allaha koji je vječni, ali onda je jedina, jel? ne za vječni. On nam je onda pojasnio da po tim vječni misli na one ljude koji imaju plemenite osobine. Iman je vječan ako Bog da. Jer ćeš ti u dženetu vječno radi imana biti. I toga kada dolazimo u džanu, ja vas zamolio Nastojimo da taj dolazak bude isključivo zato što su ovo mjesta iz kojih kada uđemo izađemo. Nismo isti. Čak imate u hadisima Rasulullah s.a.v. da jedne prilike uzvišeni gospodar reka o meleku džibrilu. Ovako su ljudi sjedli u džamiji, zikrili, učili nešto. Kaže o meleki moj, o džibrile, ti si mi svjedok da sam ja svima njima uprostio. Tada je mali džibdil rekao kaže ima jedan od njih, nije on došao s dob namjerom, oni ma neke drugi nije, neke drugi namjer. Tada je uzvišeni Gospodar rekao hum kaumun la yashqa jalisuhu. To je skupina s kojom nikada nesretan ne može biti, onaj ko sad ima sjediti. Izbog to da ova ova prostot koju mi imamo, alhamdulillah, i ova sloboda u kojoj mi uživamo, iskoristite maksimalno. Koliko puta čovjek pusti suzu na bolesničkom krevetu zato što ne može da dođe u džan. Ne može žubu da kleni. Koliko puta insan ima novac kod sebe, pa ne dadne sadaku. Pa onda kada dođu trenuci a zna da se belaj dakom dočekuju, ne može da dadne sada, Nije u prilici. Stoga je vjernik i vjernica onaj koji koristi se prilikama koje su mu kružene. Uvijek učite i molte gospodara da vam dadne da vam dadne to razumijevanje stvari, ništa nije lakko sem onoga što Allah ne olakše. Zapamtite, ništa nije lakko. Najjednostavnije stvari, hiljadu, hiljada problema se može nagomilati ako ti gospodar ne otvori vrate. Možda misliš imaš sve, imaš i novac, imaš i priliku, imaš i podršku, imaš. Odjednom se sve okrene protiv tebe. I zbog toga lijepo je jedan pjesnik kazao Ako Allah, mladiću i djevojci uspjeha nedadne, prvo što će ih debelo koštati je njihovo vlastito planiranje. I prije planiranja i na kraju planiranja, nekte bude riječ Allaha. Tokom planiranja nekte bude riječ Rasulullah. Kad planiraš rad gospodara, ne gospodar zadovoljan s tobom budi. I kada planiraš gledaj da to bude u skladu sa onim što bi uradio Hazreti peygamber Rasulullah s.a.w. Na taj način Na taj način, insan živi oba dijela svog kelimej shahadita. Imate ljude koji žive jedan dio kelimej shahada. Imate ljude koji žive obadila Ja molim gospodara da nas učini od Tihamina na... da, da. Da, ja vas zamolio da se sjetim o i imame Buhari, ali dovolući u hadijsku ozbiru. Četamo. 34. poglavlje babuhki al-mukhati babuhki al-mukhati bilhasa min al-mescid poglavlje uklanjanje nečistoće pluvačke iz džamije koristeći se kamenčićima. Vi ste i prošli put imali nešto pa ćemo samo malo proširiti na to. Wa qala ibn Abbas hazretu ibn Abbas to amidjiči rasulullah sallallahu alaihi onaj koji bi klanjao sa njim u noći njegova njegova tetka hazretime imunah poslanik bi klanjao kod nje u kući kod svoje tetke majčine sestri, e, babinje sestri. i onda bi došao Ibn Abbas i kaže klanjao bi sa Rasulullahom sallallahu alaihi noćni namaz i kaže stao bi na namaz mislim ja sam mlad i jak kaže onda bi Resulullah počeo da klanja i proučio čitavu suru Bekare 47 8 stranica Pa bi onda otvorio suru en nisa. Znao je Resula da prouči četiri, pijet džuzeva, negdje stotinjak sahifa na jednom repjao. Pa kažu Ibn Abasu šta je bilo s tobom, kaže, poželio sam uraditi nešto loše. <laughs> kaže, šta? Moj kaže, izaći znaman. <laughs> Subhanallah, nedavno sam sa jednu ženu iz generacije, ta vinki, žena nakon ashaba, čuo da je u četiri dana, svaka četiri dana završavala jednu hatvu i to stojeći na namasama. Subhano. Dakle, po 150 sahipa, negdje 7 džuzeva, svako večer stala na namaz Hafiza je bila, stane i proći. I zato sam vam govorio, ono kad je suzu puštala Hanuma jednog od velkana kaže, ode nam ti. Kaže, Bona, znaš onaj čošak moj tu? Kaže, Allah zna koliko hiljada sam hatmi, samo tu proći. Samo kad insan hoće. Zna, mnoge ljude vidiš ih uče, Na primjer, jedan od naših profesora na fakultetu islamskih nauka, Čestito, ni već sada u penziji, nedavno je otišao. Svaki dan kad ide i kad se vraća s posla, prvuči na ja napamet. Svaki dan. I osjetiš na tom čovjeku da da je drugačiji. Zbog toga ovo što nam Ibn Abbas kaže, spada u ono što je izuzetno bitno, jer je on onaj za kojeg je Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mučio do Allahuma faqihu fi din, gospodaru počasti ga razumijevanjem vjere. Wa alimhu ta'uili, pouči ga da zna tumačiti Kur'an. Draga, braćo i sestre, mnogo je ljudi i danas koji znaju vjeru. Al vjerujte mi, niti je razumiju, a kamog da je živi. Al ne može insan otvoriti, podići svoje ruke pa zamoliti Allaha, po, gospodaru počasti me da razumijem vjeru. a da je neće up... Ako je ne zna da je neće naučiti i da je neće upoznati. Obrnut proces je nemogući. Ako zna vjeru, a ne razumije kako treba, veliki velaj može i sebi i drugima donijeti. Hazreti Ibn Abbas kaže, in vatih te ala kaderin ala kaderin ratvin faksilhu. Ako kojim slučajem staneš na nešto što je prljavo, poput izmeta, kaže, i to bude vlažno, mokro. Faksilhu, kaže operito. Wa inkane, ja bi sem fela, a ako je to suho, onda nisu dužan da to učiniš. I je vrlo zanimljivo. Imate čak vezano za koja, je, koja za koju je Boži poslanik s.a.v. rekao koja je često se desi čovjek osuši se na odjeći. Kaže, kada je ona suha onda se može samo otrati. A kada je mokra, onda je moraš oprati. Znači, ili otrati, ili oprati. Hadese na Musa i Ismail, prednio nam je Musa i Ismail, kola ahberena Ibrahimu i Sadin, ahberena i Šihava na Humaydin, Ibn Abdirrahman, anna eba Hureyrate u aba Sa'id haddesahu, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a, nukhame ten fiji dar il-mesđidi fa tanavale, hasaten Pren, Musa ibn Ismail od Ibrahima, sina Sadovog, od Ibn Šihaba, od Humejda ibn Abdurrahmana, da su mu dva zhaba Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam pričala, kako je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam vidio ono što mi zovemo hrakoti, pljuvačku. Dakle, neko je pl na zidu džami. Fetenavela hasaten fetenavela hasaten fahakkeha. Pa je Rasulullah uzao jedan kamil isponio to, jer i ružan prizora a nečisto prljav. Fetale zatim je Rasulullah sallallahu alaihi wa rekao Ida tanakhama ahadukum fela je tanakhamu kibela vodhjih ivala anjeminih. Kada neko od vas mora pljunuti, mora izbaciti iz sebe ono što ga bi huzuri ustima neka to nečini prema naprijed niti sa svoje desne strane ako mora kaže Filipsu kanjesari neka pluje na svoju lijevu stranu a u tahta podno njegove ili pod svoju lijevu nogu ovaj hadis je kad gledaš govori o nečemu što je toliko rekao bih ono prosto a toliko značano jedan od velikana spominje se Da su ga zbog čega te Allah počastio onim što te počastio i u nauci u svem. Kaže, ja sam vjernije prilike hoda ulicom i vidio sam Musaf, Kur'an, dio Kur'ana, strancu Jednu kaže, poderan. Kaže, nisam ni znao Kur'an učite, nego sam uzeo tu sahifu jer sam vidio da je to Kur'an, kako je urađen Isklonio sam tu sahifu i kad sam došao kući, stid me bila ona uprljena. Kaže, uzeo sam i očistio koliko sam mogu I iz prema Allahu Đalešanu namiriso. Onim čime se ja miršim namiršo tu sahifu i stavio je. Stavio je na polecu. Kaže, te večeri sam usnio. Kaže, onako kako si ti, Musa, namirisao. Allah će spomen na tebe namirisati. To su, to su male stvari, mali detalji. Ovdje Resulullah prvo vidi nešto. I ovdje hoću da mi obično kad vidimo svi ćemo na Facebook staviti. E da znaš šta sam vidio. Pa ne nemoj, nemoj. Ko vjeruje o i sunji dan, neka kaže dobro ili neka šuti. Ako si vidio dobro, stavi podijel. Ako si vidio loši, reci onima koji to loše mogu promijeniti. Jer ako svima kažeš šta si napravio, u najmanju ruku otvorio si šeitanu put do njihovoga mozga i srca. Da i oni misle, pa ako je neko uradio što ne bi jao. I otvorio si šta? Negativan proces. Možda se neki od vas sjećaju, 96. i 7. i 8. godini, Rijetko su ljudi ulazili, iako i za agresije. Rijetko su ljudi ulazili u fizičke konflikte. Vrlo rijetko. To u jednom u ili dvije možda leti na nekoga ko, ko je spreman fizički da se, da se s tobom konfrontira. Zašto? Zato što su ljudi imali još odranije, od prije agresije. nije Vrlo je ozbiljno napasti na bilo koga. Međutim, 1998. i 1999. te 2000. počnu na televiziji prikazivat borbe ljudi. I jedan drugog udara je u glavu. I onda naletiš na djet u 16. i 17. godini, hoće da se udara stolu. Zašto? Zato što je loš obrazac prezentiran. Zato što on misli da je, to, da je to normalno, da je normalno da insan insana udara u glavu. I to sam svojim očima gledao. Četvero djece udara jedno djete. Ja pokušavam jer, prije što sam ih uspio razdvojiti, noko on ga u glavu udara. Dijete je palo, četvronoške djece drug se iz razreda zaletio i sve snage ga nogom u glavu udara. Zato je poslanik rekao ko vjeri u Allah i sudni dan ne kaže dobro neka šuti. Ove probleme moramo rješavati tako što ćemo skloniti ono što je zlo, govorići o njemu samo da ga popravimo, a promovirati lijepi primjer. Lijepi primjer da ustane dječak iz tog razna pa da zaštiti, zaštiti tu djecu. Resulullah s.a.v je vidio ono što mu je mrsko da vidi. Ja bih vas zamolio kada vidite, često svaki dan, nema dana, siguran sam, i vi i ja vidimo stvari koje su nam mrske. Najgoriji, najgoriji status je kada nam mrske stvari postanu normalno. Prolaziš pored zla, prolaziš pored zla, na kraju ti sve jedno. Nedavno jedna Hanuma kaže, ima troje četvero djeci. Kaže, stiv me je bilo biti u jednom od držnijih centara. Kaže Pokrivena djevojka i mladić kaže, vidiš da nisu oni u braku, 19-20 godina, u neprimjerenim, u neprimjerenim dodirima, eto da tako kažem u džamida. Pa kaže, šta si uradila? Kaže, prišla sam i rekla sam, kako vas ba nije s Pa ako ne zbog vjere, onda zbog kulture nekakve, ovdje su djeca oko vas, sidite na javnom mjestu. Kaže, nisam mogla da ne naređu im dobro da ne odvraćam. Pa ako hoće da prihvate, ne prihvate, ako ne žele, neće. Resulullah je vidio, dakle, negativnost. Prva stvar kod viđenja negativnosti, ako se sjećate onoga hadisa, ko od vas vidi loše, neka ga tako pa se prvo ide sa ru, rukom, pa onda sa jezikom, pa onda srcem. Ja bih vas zamolio, počnite na opa. Jer u govori da se ovaj hadis čita na opa. Prvo što moraš, moraš u srcu osjetiti prijezir prema tomu. Jerako bi promijenio neko zlo rukom, a u srcu ti ljubav prema tome šta se napravi, onda si licenije prve klasi. U prvo što nas u lema uči, ako hoćeš zlo da mijenjaš, prvo neka ti u srcu ono mrsko budu. I tek kada, i zato imate, i dobro i zlo, kaže jedan od uleme, Hasan al Basri, došli su mu, kaže, rob mu je došao. Kaže, molim te, Hasan, tebe je važava, uvažava, reci ljudima da oslobađaju robove. Kaže Hasan el Basri ovoj Ramazan. Kaže, "Čitav je Ramazan prošao Hasan el Basri ni jedno nije spomenuo, spomenu oslobađanja robova." Kaže: "Laj ovaj rob što mu je da nije zaboravio da. Slijedeći Ramazan Hasan el Basri na prvoj gudbi kaže: "Ljudi oslobodite robove." Kaže: "U Basri se taj dan oslobodilo više robova nego za proteklih 10 godina." Ovaj mu rok prišao, oslobodio ga njegov vlasnik. Kaže, Hasane, zašto si čekao čitavu godinu dana? Kaže, zato što riječ dok ne izlazi iz srca, ne ulazi u srca. Ja sam morao, kaže, skupiti novac, osloboditi roba i onda kazati ljudima gde i vi oslobodite roba. I Resulullah je mogao, ne znam da je, je pogledao da se namrštio Resulullah. On bi ustali, ne deset, ne stotinu, čitava medina bi ustala da da skloni tu tu pljuvač to što svijeta na zijedu džami, što nije primjereno da bude. Ne, ne, Resulullah uzma svojom ruku, svojom ruku. Kaže, pred preseljenja Hazretija Iša, neće da briše čelo, znojno čelo Resulullah njenom rukom, nego uzima njegovu ruku i briše njegovo čelo njegovom rukom. Kaže Hazretija Iša, poslanik, što to radiš, a Iša? kaže, tvoja ruka je ljepša nego moja. Jedan od azhaba kaže nisam ovom rukom dotakao ništa loše od kako je moja ruka ušla u ruku Resulullah a ništa ljepše od njegove ruke nisam u životu dotakao. A tom rukom isto on uzima uzima kamin čak imate u onoj predaj koji ste prošli put radili rukom i očitio pa je poslije opravo. Dalje ovdje se također u ovome hadisu govori o edelu kada čovjek mora da to ne smije činiti naprijed i sa svoje desne strane. I ovdje hoću da jednu stvar sa vama ponovim. Mnogo puta smo mi to govorili. Gospodar nam je dao sve što imamo. Dao nam je i lijevu i desnu ruku. Obje ruke su dar, gospodar. Kada kažeš bismillah i jedeš desnom rukom, Allahu se zahvahat. Kada ne kažeš bismillah i ne dobog, jedeš lijevom rukom, Allahu si ne zahvahat. I biti pogledajte šta god da radite, braće i sestre, šta god da radite, ili ste Allahu poslušni ili neposlušni od što vam je on dao. Je to tijela koja imamo, jel to novac koji imamo, jel to položaj koji imamo, bez obzira u čemu se radi. Šta god čovjek da radi, radi s onim što mu je Allah žele šal. I zbog toga je od Edeba, kojeg nam je Resulullah s.a.v. prenio, jeste da kad moramo kljunuti, ne kljujemo ispred sebi, niti plujemo sa svoje desne strane, nego to činimo na lijevu stranu. I još bolje, Resulullah na kraju kaže, pluješ pod lijevu nogu. Zašto? Zato da, bi, da ne bi bi huzurilo to, odma se to, da kažem, i, i ujedno i očisti. Također, evo ima još jedan hadis, pa ćemo sa njim završiti. Hadesana hafzubnu umar, on je kratak kala hadesana šoba, kala hberana patada, kala se ne to Radiyallahu anhu, ono kada je Nabi sallallahu alejhi ve sellem prenio nam Jahfs ibn Omer od Šube od Katadi da je rekao čuo sa mene sa to na izmečar božjeg poslanika sallallahu alejhi ve da je rekao: kalen an-Nabi al sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi ve je rekao: La yatfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yanineh, la ma yatajiz ispred sebi etluvat niti sa svoje desne strane, walakin an yasarihi aw tahta rijlihi. Ako već mora, neka pljuje na svoju lijevu stranu ili neka pljuje ispod, ispod svoje noge. Ono što bih vas na kraju zamolio, jeste da molim vas, bez obzira koliko se to činilo, probajte i nastojte da ovakvih druženja, pogotovo sa znanjem, vijegot možete nešto naučiti, neki lijep eden. Evo, na primjer, naučili smo danas da je Resulullah kad bi mijenjao loše, on bi počinjao. On uzima svojom ubarek rukom, uklanja ono što što treba da se uklane. Naučili smo kada se mora pljunuti, da se ne pljuje ispred sebi ili na desnu stranu, nego na lijevu stranu. Vjerujte, to su male stvari. Vidim nekada da braća i sestre, čak oni za koje bi mi kazali da su čvrsto u vjeru, tako bi gospodara takve pozive dobija. Svaki atom se kod čovjeka vjernika uznemiri u njegovom organizmu, kakve se stvari dešavaju. Samo ću vam završit s ovim primjerom. Sestra zove na telefon, ne znam ni odakle je dobla fiksni broj u kući. Imam, kaže, jedno pitanje. Muž me je, kaže, pored mene je oženio još jednu ženu. I pustio me je prvi put. I toliko moga ide ta vremena čekanja, vratio me je sebe. Zatim me je pustio drugi put. I kaže, i opet me je vratio sebe. Pa ja kažem, pa znal on šta je uradio mi? Pa kaže kako? Ne možete vratiti sebi bez novog bračnog ugovora i novoga mehra. Jer prvi put gospoda ti daje možda je trenutak nesmotrenosti tvoje kao muž. Ako si se sa suprugom razveo, možeš je tokom njenog perioda čekanja vratiti sebi bez novog ugovora, bez mehra. Međutim, kada drugi put se poigraš sa brakom, tada nema braka između tebe i nje, bez novih svjedoka, svjedoka, jel, da ih dovediš, mehra novoga i novoga bračnog ugovora. Doslovno žive muslimani, pa kaže, ja nosim nikav. Igra se čovjek sa... Ja kažem, pa znaš li da ne možeš biti sa njim? Nikako intim. ne možeš. On je tebi stranec. Molim vas, čuvajte se toga. Vamo se govori o nekakvim periferijim stvarima. O pitanju halala i harama u međuljudskim odnosima. To je suština. Ja ako nešto od sunneta Resulullah, Allah mi je oprostio i uputio, ako nešto ne praktikujem, a ti od toga nemaš nikakvu štetu. Misliš da će Resulullah stati i mene je tužiti zato što nešto nisam od sunneta njegovoga primijenio. U isto vrijeme, čist sam ko suza možda u odnosu prema ljudima. Kako me Allah i poslanik duži. Najpreči su odnosi prema ljudima. Kad vjeruješ gospodara i popravi svoj odnos sa njim, najpreće ti da pokažeš prozodnost prema ljudima da se Allaha svijestan. Ja nisam mogao vjerovati. I na kraju, kada treći put se muž razvede od ženi, nema više braka između ni, Dokle god se ona ne prouda i dokle god ne bude intimna s tim muže, pa se onda razvede, prođe, ideti i onda se To je elementarno razlažu. I volio bi, tako mi Allaha, da imam više vremena. Prođu, to, to je dva, tri sata druženja. Da mladiće djevojka kada ulaze u brak, da, da znaju te detalje, da ne to Bog ne napravi. Čitav život mašala, mislio sam da počnem s tim adisom, a evo ću završit sa njim. Sedam ljudi će Allah u svoj hlad uzeti. Vi ste oni ako boda. Ona je ko provedi svoju mladost čist, čist u džani, u lijepom društvu, neće u haram. Čuva se on ili ona, čitav život onda zbog malog neznanja, jel, pod navodnim znacima, upadne u harama i ne zna. Zato što više, što više se družite i kad god imate dilemu, upitajte. Elu, kaže gospodar, upitajte oni kojima je Allah dao znanje. On će vam odgovorit tako bude. Molim vas te stvari, pogotovo savjet mladićima i djevojkama koje ulaze u bra. Raspitajte se. Pročitajte knjigu. Raspitajte se o svojim pravima, o svojim dužnostima. Nemojte da, elhamdulillah, živite čisti i onda u jednom trenutku zbog nesmotrenosti, jednoga nemara, izazove te veliki problem To ne treba. I hvala Allahu, pa nas je počastio da živimo u vremen Ja uvijek govorim, nedavno sam nabavio jednu biblioteku i ko je god stignem da je podijelim, podijelimo. Šest i po hiljada naslova, otprilike. Elektronska biblioteka. 90, 80, 90% knjiga su u jednu pdf -u. Znate šta to sad meni znači? Kad sam ja skupljio knjige Virvaktile prije 15 godina, pa kupio ovo, kupio ono. Sad sve te knjige, doslovno biblioteka koja stoji iza meni, kupljena. Allah zna koliko je para u njoj. Sad imaš, istina, 74 GB, je. golema je. I ona zauzme mjesta, virtualnog prostora, je li tako? Hvala Allahu, živimo u vremenu kada ne bi trebao insano ne znati. Ima hvala Allahu, koga je da pita I hvala Bogu mi spadamo U manji broj muslimanskih naroda Koji ima organiziranu zajednicu Mi imamo islamsku zajednicu Imaš fetva jemina, Imaš instituciju, imaš svog imama Imaš svog moalima u mektevu koji te je bio Imaš svog vjeru učitelja Gledaj sve predpostavke koje imaš Birvaktile ja sam morao bježati djedi Ovdje iz osnovne škole u Itikaf I morao sam govorit kako je krmak nama zabranjena Oni su i gledali umili Zašto? Zato što nam je većina nastavnica u toj školi bilo i susjedne dvije države. Na našoj istočnoj strani, ne na zapad. I kad kažeš da ti je nešto zabranjeno, to je kijamet. I onda bili susreti prijateljstva, ne znam koliko se i stariji se možda sjećaju, kažu meni odakleći. Kažu im, ja nekog šiptara iz Kosova. Jer su meni rekli, samo su oni muslimani. I stvarno, došao je šiptar, albanac, brod, jedan koji s nama klanio akšan, prvo već je kad Allah da daje srodne duše se povežu i kad ne znaju, povežu se. Kaže, a, ova moja druga, moje druge kolege iz razreda su naravno iz ovi i glavnih gradova susjednih zamalja jer nima bilo za bremede da imaju, a meni je za bremede bio da mi dođu iz Prištine, neko je mani laham gladašu. Ja vas molim, dobrate pažnju na to. Žao mi je što se to dešava ja znam da te, te duše koje tak, čak tako upadnu u ne, radi neznanja, ili muža ili žene koji upadnu u neke probleme izgaraju da to promijene izgaraju da to ne bude tako ja vas molim prije nego što insan uđe u bilo koju situaciju neka zna Allahove propise vezano zato kupuješ i prodaješ raspitaj se u kupu prodaj kada ulaziš u brak raspitaj se o braku kada dolaziš na ders pitaj koji su jedemi ders. možemo doći na ders pa rad što hoće Jel? nemoj da ders bude samo smijemo se smijemo se ne ne smijeh je poput sol ako staviš previše sol hrana je šta Preslan. Ako premalo, onda je bljutan. Nemojte, znači sve ima svoje debe Kad se s ocem i majko ima to svoje debe Kaže jedan, ali nisam htio da uzmijem zalogaj sa svojom majkom da jedem iz, iz iste posude. Kažu što? Strah me, kaže da moja ruka ne uzme ono što je pogledalo oko moje majke. To je sastavni dio tvog identiteta. Jer te je gospodar zadužio prema ocu i majici. Da čuvaš svoje prijateljstvo, kako Hazreti Omer kaže, kad nađeš dobroga prijatelja, prijateljcu, čuvaj ga dobro. Rijetko kad ćeš naći drugog. To je sastavni dio našeg identiteta. Mi učeći i primjenjujući ono što smo naučili, hvala Allahu, penjujemo se tim deređama. Kojim deređama? Deređama ko Bog da, da on sa nama bude zadovoljno. Sreo sam ljude koji su u životu takve žrtve ima. Nisam mogao vjerovati, samo mi kaže jednu stvar. Uči dobu za mene da mi Allah to prije. Po 18-20 godina po zatvoru, po kazamatima, Allah dragi, moli Allaha da mi to primi ako mi Allah ne primi kakve koristim ja molim gospodara da nas uputijani na evd bila el-shaytan al-bajim bismillahirrahmanirrahim inna alhamdu lillahi wa salatu ala seelin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa Gospodar, naš počasti nas sa nemoj na spasnist, gospodaru našo olakšaj na poslove naše, molimo te gospodaru olakšaj nam sonu sa čime se ti zadugo danu životima našim, gospodaru počasti nas da od iskrenih robova tvoji, Gospodar, počasti nas da Kur'an redovno učim, Gospodar, počasti nas da se sa učenim redovno družim, zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu tvoga midenika Muhammed, gospodaru molimo te najvećim imenom tvojim počasti nas džennetom i svakim djelom kojim Gospodar, počast nas da osjetimo slast koju samo vjernik i vjernica osjetiti može. Gospodar, počast nas da dobro svojim roditeljima činimo, ako su presalili da ih se u domama sjećamo. Gospodar, počast nas da poštujemo džamiju. Gospodar, počast nas da služimo džamije. Gospodar, počast nas da se srećemo na ovim lijepim mjestima. Subhana rabbi karabela izeti, amma esifun, wasalamu ala nusra, ima alhamdullahi rabbi Ja ću vas zamolti samo još jedna informacija. Druženje i predavanje za žene u omladinskom centru u Skopu džamije u Hrasnom. Tema predavanja je površnost u životu kao dio ciklusa ljudskih života i vrijeme. Termin ovoga predavanja za naše sestre je petak i za jaci je Dobro što. Dobro. As-salamu aleyka, ja, ja rasul Allah.